Misterele Parisului. Pista 23. Dar nu toți amanții sunt infideli și nu toți fac prietena să plângă. Hmm, ar fi și mai rău, dacă ar fi prea drăguț. Aș putea trăi o singură clipă fără el. Și cum dânsul ar trebui poate să stea toată ziua la birou, la atelier sau la prăvălie, aș fi în lipsa lui ca un suflet stinger. Mi-aș face fel de fel de gânduri. Mi-aș închipui că altele. Că e la ele? Și dacă v-ar părăstii? Oh. Păi că adică și dumneata! Da. Știu eu ce mi s-ar mai putea întâmpla? Sigur că munca mea ar suferi și atunci ce m-aș face? De-abia pot așa liniștită cum sunt să mă întrețin lucrând între 12 și 15 ore pe zi. Vezi deci ce s-ar întâmpla dacă aș pierde 3 sau 4 zile pe săptămână chinuindu-mă? Trebuie neapărat să mă comand de cineva? Oh. Nu mai asta, nu. mi -e prea dragă libertate. Libertatea de mitale? Da, aș putea intra ca premieră la patronă cu asta pentru care lucrez. Așa? Aș avea 400 de franci, casă, masă... Și nu primești? Bineînțeles că nu. Dar mă rog, sincer vorbind, n-ai avut niciodată un amant? Nu, da, niciodată. Ar însemna să-mi asta pun pe cape când așa, oricât de modeste interiorul Nu sunt la mine acasă și nu datorești nimănui nimic, nimănui. Sunt curajoasă. Am inima ușoară, sunt sănătoasă și veselă, am un vecin bun ca dumneata, și ce-mi trebuie mai mult. Și spune te rog, nu te-ai gândit niciodată să te măriți? Să mă măriți? Da. Nu m-aș putea mărita decât tot cum s-ar ca mine. Uite-te la nenorocițe ăștia de moreli, iată unde duce căsătoria, pe când dacă nu răspunzi decât de tine, o scuți totdeauna la capăt. Așa că nu visez niciodată castele în Spania. Ba da, visez la garnitura pentru șemineu. Afară de asta, ce vrei să mai doresc? Dar dacă o rudă ți-ar ți lăsa o mică avere, să zicem un venit de 1200 de franci, dumneata care trăiești cu 500? Știu eu, ar fi poate bine, poate rău. Rău? Dar sunt fericit așa cum sunt. Îmi cunosc viața asta de acum. Nu știu pe aceea pe care aș duce-o dacă aș fi bogată." Vezi, vecine? când după o zi întreagă de muncă mă culc seara, când sting lampa și când la lumina scăzută a jarului din sobă îmi văd-o de-aia curățică, perderele, scrinul, scaunele mele, păsările, ceasul, masa încărcată cu stofele ce mi s-au încredințat și îmi spun, Tot ce e aici e al meu." Nu mi-l datorez decât mie. Zău, vecine, gândurile astea mă leagă în atât de mângâios, cât ador mândră și totdeauna sunt mulțumită de mine. Iar dacă aș datora casa mea banilor une rude bătrâne, nu știu dacă mi-ar face mai multă plăcere. Zău așa. Eh, dar iată-ne la bazar. Recunoaște că e o priveliște superbă. Este foarte adevărat. Chiar dacă Rudolf nu împărtășea în totul mare admirația Rigoletei pentru înfățișarea halei cu mărfuri de ocazie, era totuși izbit de aspectul deosebit al acestui enorm bazar cu secțiile și cu raioanele sale. Pe cinstea mea, vecină, să preferăm această prăvălie și pe această doamnă corpulentă. Nea drept tineri căsătoriți, asta mă măgulește. M-am hotărât pentru prăvălia asta. Vrei să mergem? Am de acord pentru femeia corpulentă. Îmi place și mie mutra ei. Hai să mergem. Poftiți, poftiți, coniță, poftiți înăuntru. A, vă rog, iată ocazia de care vă vorbeam. Două garnituri de pat complexe sunt ca și noi. Dacă din întâmplare doriți un birou sertar vechi, ieftin, iată unul. L-am luat din același loc. Deși de obicei nu cumpăr mobile de asta, n-am putut refuza. persoana de la care am cumpărat... Părea atât de nenorocită, beata, doamnă, în ce hal era, mai ales vânzarea acestei antichități, părea să-i sângereze inima. Cred că era o mobilă de familie. Poftiți, poftiți coniță, poftiți, domnule, intrați, vă rog, în prăvălie. La aceste vorbe și în timp ce ne s-a discuta cu Rigolet prețul diferitelor lucruri, Rudolf se uita cu mai multă atenție la mobila pe care vânzătorul i-o arătase. Era unul din acele scrinuri din lemn de trandafir de o formă aproape dreptunghiulară, închis într-o tăblie, care, coborâtă și proptită în două balamale lungi de aramă, slujea drept masă de scris. La mijloc, împodobită cu marchetărie în diferite culori, era încrustată o monogramă de abanos, compusă dintr-un M și un R, împletiți unul într-altul și având deasupra o coroană de conte. Bănui că ultimul stăpân al acestei mobile aparținuse unei clase suspuse. Curiozitatea lui Crescu. Examină biroul cu atenție sporită. Cercetă mașinal sertarele unul după altul, când, întâmpinând oarecare rezistență, vrând să-l deschidă pe cel din urmă și căutând pricina acestui obstacol, descoperi și trase afară cu grijă o foaie de hârtie, pe jumătate prinsă, între seertăraș și fundul mobile. În timp ce rigolet își termina cumpărăturile de la vânzătoare, Rudolf studia plin de curiozitate descoperirea sa. După numeroasele ștersături care acoperau hârtia, se recunoștea că era ciorna unei scrisori neterminate. Rudolf citi cu destulă greutate cele ce urmează. Domnule, vă rog să mă credeți că numai nenorocirea cea mai cumplită m-a putut constrânge la demersul pe care îl încerc pe lângă dumneavoastră. Nu este o mândrie fără rost care m-ar face să ezit, ci lipsa oricărui temeiu care mi-ar dat dreptul să vă solicit acest serviciu. Văzându-o pe fica mea constrânsă ca și mine, la cele mai grele lipsuri, izbutesc să mă înfrâng nehotălzea, câteva cuvinte numai asupra cauzei dezastrelor care mă covârșesc. După moartea soțului meu, îmi rămăsese ca avere trei de mii de franci depuși de fratele meu la domnul Jacques Ferran, notar. Primeam prin intermediul fratelui meu la Angers, unde mă retresesem cu fica mea dobânzile cuvenite la această sumă. Cunoașteți, domnule, groaznicul eveniment care a putut să pună capăt zilelor lui. Ruinat, zice prin speculații tainice și nenorcite, s-a sinucis acum opt luni. Înaintea acestui funest deznodământ, am primit de la el câteva rânduri deznădăjduite. Când le vei citi, spunea el, nu voi mai fi în viață. Încheia scrisoarea prevenindu-mă că nu posedă niciun act privitor la suma depusă pe numele meu la domnul Jacques Ferrand. Acesta din urmă, nedând niciodată chitanțe, deoarece era cinstea și pietatea personificată. Va fi destul să mă prezint la el, pentru ca această afacere să fie aranjată în cele mai bune condiții. De îndată ce mi-a fost cu putință să mă gândesc și la altceva decât la moartea cumplită a fratelui meu, am plecat la Paris, unde nu cunoșteam pe nimeni afară de dumneavoastră, domnule, și asta indirect prin relațiile pe care le-ați avut cu soțul meu. V-am spus că suma depusă la domnul Jacques Ferrand constituia toată averea mea, și că fratele meu îmi trimitea la fiecare șase luni dobânzile respective. Trecând mai mult de un an, de când primisem ultima plată, m-am prezentat la domnul Jacques Ferran ca să-mi ridic venitul de care aveam mare nevoie. De-abia-mi rostisem numele că, fără nicio considerație pentru durerea mea, îl învinovății pe fratele meu că îi luase cu prumut două mii de frangi și că, prin moartea lui, Dânsul ar fi pierdut acești bani. Adăugă apoi că sinuciderea fratelui meu era nu numai o crimă în fața lui Dumnezeu, ci și a oamenilor, dar și un act de jaf în dauna lui, a domnului Jacques Ferrand. Acest odios limbaj m-a indignat. Desăvârșita cinstea fratelui meu era bine cunoscută de toți. E drept că fără știrea mea și a prietenilor lui, își pierduse averea în speculații riscante, dar murise cu un renume nepătat, plâns de toți și fără să fi lăsat vreo datorie, afară de aceea către notar. I-am răspuns domnului Jacques Ferrand că l-autorizez să scoată imediat cei 2000 mii de franci pe care-i datora fratelei meu din cei 300 de mii de franci depuși la el. La aceste vorbe, mă priviu lui și mă întrebă. De care 300.000 de mii de franci vorbești? De cei pe care fratele meu i-a depus la dumneavoastră cum 18 luni, domnule? Și pentru care mi-ați plătit dobânzele prin fratele meu? I-am spus, nepricepându-i întrebarea. Notarul ridică din umeri, surâse compătimitor ca și cum n-aș fi vorbit serios. Și-mi răspunse că nu numai că fratele meu nu i-a depus banii, dar mai luase cum prumât de franci. Nu vă pot exprima spaima mea la auzul acestui răspuns. Dar atunci, unde se află această sumă? am strigat eu. Fica mea și cu mine nu aveam alte resurse. Dacă o pierdeam, ne așteaptă cea mai neagră mizerie. Ce ne vom face? Nu știu nimic, răspunse rece notarul. E probabil că fratele dumneavoastră, în loc să depună suma asta la mine, cum v-a spus, a pierdut-o în speculațiile nenorocite pe care le făcea fără știrea nimănui. Nu-i adevărat, e o infamie, domnule, am strigat eu. Fratele meu era cinstea personificată. Departe de a ne jerfi pe mine și pe fica mea, s-ar fi jerfit el pentru noi. N-a vrut să se însoare niciodată, numai ca să lase copilului meu tot ce poseda. Aveți așa dar cu tezanța să pretindeți, doamnă, că sunt în stare să neg... Un depozit ce mi s-ar fi încredințat? Mă întrebă notarul cu indignare, ce mi se părea atât de onorabilă și de sinceră încât i-am răspuns. Nu, fără îndoială că nu, domnule. Reputația dumneavoastră de om cinstit e îndeopște cunoscută. Totuși nu pot îmbinui pe fratele meu de un atât de cumplit abuz de încredere. Pe ce elemente vă întemeiați pentru a-mi spune toate astea? Mă întrebă domnul Ferran. Pe niciunul, domnule. Acum 18 luni, fratele meu, care se ocupa de afacerile mele, mi-a scris, Am un bun plasament cu 6%. Trimite-mi o procură ca să-ți vând titlurile. Voi depune 300.000 de franci, completând diferență la domnul Jacques Ferran notar. I-am trimis fratelui meu procura. După câteva zile mi-a comunicat că plasamentul îl făcuse la dumneavoastră și dumneavoastră nu dați niciodată chitanță și la... În a șase luni mi-a trimis dobânzile scadente Dar aveți cel puțin câteva scrisori de la el în această privință, doamnă? Nu, domnule, era vorba numai de afaceri și nu le-am păstrat Din nefericire, nu pot face nimic în această chestiune, doamnă Îmi răspunse notarul Dacă cinstea mea n-ar fi mai presus de orice bănuială, de orice atingere Va spune Tribunalele vă stau la dispoziție, reclamați-mă Judecătorii vor avea de ales între cuvântul unui cetățean onorabil care de 30 de ani se bucură de stima oamenilor cinstiți și declarația postumă a unuia care după ce s-a ruinat în taină, prin cele mai nesocotite speculații, n-a găsit alt refugiu decât în sinucidere. Vă voi spune deci, reclamați-mă, doamnă, dacă vă încumetați și memoria fratelui dumneavoastră va fi dezonorată dar cred că veți avea bunul simț să vă resemnați în fața acestei nenorociri fără îndoială foarte mari, dar de care eu sunt cu totul străin. Dar, în fine, domnule, sunt mamă. Dacă avierea mea e răpită, eu și fata mea nu posedăm nimic altceva decât un modest mobilier. Odată vândut, ne așteaptă mizeria, domnule. Cumplita mizerie. Ați fost înșelată, doamnă. E o nenorocire, dar nu sunt cu nimic vinovat, îmi răspunse notarul. Încă o dată, fratele dumneavoastră v-a înșelat. Dacă și între vorbele lui și ale mele, reclamați-mă, tribunalele se vor pronunța. Am plecat de la notar cu moartea în inimă. Ce-mi rămânea să fac în această situație extremă? Fără vreun titlu care să dovedească existența creației mele, convinsă de corectitudinea desăfârșită a fratelui meu, uimită de chipul categoric în care se exprima domnul Jacques ne neavând pe nimeni căruia să-i cer un sfat, erați atunci plecat în călătorie, știind că e nevoie de bani ca să obțin consultațiile oamenilor de drept și vând să păstrez puținul care mi-a mai rămas, am cutezat să încep un asemenea proces. Atunci... Ciorna de scrisoare se oprie aici. Căci niște ștersături acopereau cele câteva rânduri indescifrabile, care urmau. În sfârșit, în colțul paginii, Rudolf citi această notiță. Se va scrie doamnei ducese de Eliusenii. Rudolf rămase pe gânduri după citirea acestui fragment de scrisoare. Cu toate că noua ticăloșie, care părea să-l acuze pe Jacques Ferrand, nu era dovedită, acest om se arătase atât de neîndurător cu nenorcitul de morel, atât de ticălos cu Luiza fica șlefuitorului, încât negarea unui depozit la depostul lipsei de dovezi nu te mai putea mira din partea unei atare mizerabil. Această mamă care își reclama averea pierdută de la o zi la alta era fără îndoială de prinsă cu un trai îndestulat, ruinate printr-o lovitură neprevăzută, necunoscând pe nimeni la Paris, cum reieșea din acea scrisoare care putea fi traiul acestor două femei, lipsite poate de strictul necesar singure în mijlocul acestui imens oraș. Știm că Rudolf făgăduise doamne Darville pentru a o distrage de la preocupările ei apăsătoare, să rezerve un rol în vreo atracție de binefacere. Era sigur, de altfel, că va găsi înainte... De viitoarea lui întâlnire cu marchiza, vreun caz nenorocit în care ar fi fost necesar să intervină. Se gândi că poate întâmplarea îi va scoate în cale vreun caz de suferință nemeritată, care ar fi putut, după cum spunea el, să intereseze inima și gândurile doamnei Darville. Ciorna, al cărui original, fără îndoială că nu fusese trimis niciodată persoanei care se cerea ajutorul, trăda un caracter mândru și resemnat pe care oferirea unei pomeni i-ar fi revoltat. Astfel, de câte precauțiune nevoie, de câte ocoluri, de câte alibități delicate ca să ascunzi origina generoasă a unui ajutor sau să-l faci să fie primit. Și apoi câtă îndemânare ca să ajungi la această femeie și să-ți judeci dacă merită cu adevărat grija ce părea să o inspire. Rudolf, Întrevedea aici o mulțime de emoții noi, inedite, îndujoșătoare, care ar fi trebuit să o intereseze pe doamna Darville așa cum îi făgăduise. Ei bine, bărbate, ce tip de hârtie pe care îl citești? Nevestico! Ești prea curioasă. O să spun altă dată. Ai terminat cumpărăturile? Nu, bineînțeles. Protejații de vor fi instalați, regește. Nu mai rămâne decât să plătești. Nevestico, am o idee. În timp ce plătesc, ce-ar fi dacă te-ai duce să alegi niște haine pentru doamna Morel și pentru copiii ei? Îți mărturisesc că nu mă pricep la astfel de cumpărături. Spune să se aducă aici. Nu vom face decât un singur drum și vieții oameni vor căpăta totul deodată. Bărbați, le-ai totdeauna dreptate. Așteaptă mă că nu durează mult. Cunosc două negustoare și sunt clienta lor obișnuită. Găsesc la ele tot ce-mi trebuie. Bine, te aștept! Trebuie să recunoști, domnule, că ai parte de o foarte ribace gospodină. Drace, se pricepe grozav de bine la cumpărături și apoi atât de drăguță, roz, albă, cu ochii mari, negri și frumoși, că -i... mai rar găsești așa femeie. nu e așa că i fermecătoare? Și că sunt un soț fericit, domnule Buvar? Hmm, tot atât de fericit ca soț pe cât ea ca soție. Sunt cât se poate de sigur. Nu te înșeli deloc. Dar ea spune, te rog, cât îți datorezi? Soția domnului n-a vrut să dea mai mult de 300 de franci pe toate aceste lucruri. Deși mărturisesc că nu câștig decât 50 de franci. N-am dat pe aceste lucruri un preț atât de mare cât ar fi meritat. Nu m-a lăsat inima să mă tocmesc. Oamenii pe care mi-a vândut păreau, păreau prea nenorociți. Adevărat? Da, domnule. Zău că ți se rupea in urma numai când te gândești. închipuiește ți dumneata, ca la al vine la mine o doamnă tânără și încă frumoasă, dar atât de palidă, atât de firavă, cât făcea mira să o privești. Și apoi ne pricepem la nenorociții ăștia, cu toate că era îmbrăcată cu îngrijire, vechiui șal de lână neagră jărpelită, rochia de mohair tot neagră și tot atât de ponosită, pălăria ei de paie din luna ianuarie, doamna era în doliu, dovedeau ceea ce noi numim o, o sărăcie boierească, fiindcă sunt sigur că era o doamnă din lume mare. În sfârșit mă întreabă, dacă vreau să cumpăr o garnitură completă pentru două paturi și un mic birou vechi, ei răspund că dacă vând, trebuie să și cumpăr. Dacă îmi convine, treaba s-a făcut, dar că vreau mai întâi să văd lucrurile. Mă rog atunci să vin la ea, nu prea departe de aici, de cealaltă parte a bulevardului, într-o casă, de pe cheiu canalului San Marten. Las prăvăria pe seama poate mele, urmez pe doamna și ajungem într-o casă de oameni modești. Tocmai în fundul unei curs, ne uităm la etajul al patrulea. Doamna bate la ușă, o tânără de vreo 14 ani ne deschide. Era și ea în doliu și tot atât de palidă și de slabă, dar toate astea frumoasă ca ziua. Tot atât de frumoasă încât am rămas în murmurii. Și cine era fata? Fica doamnei în doliu. Cu tot frigul n-avea pe ea decât o rochie de bumbac neagră cu picături albe și un mic șal de doliu foarte uzat. Și locuința lor era chiar atât de sărăcăcioasă. Închipuiți-vă, domnule, două dăi curățele, dar goale, și un fric dezvenea să mori. Încă mi nici un pic de și Se vedea că de multă vreme nu se aprinsese acolo focul. Ca mobilier, două paturi, două scaune, un scrin, un cufăr vechi și micul birou. Iar pe cufăr, un pachet într-o basma. Acest mic pachet era tot ce mai rămânea mamei și fiicei după vânzarea mobilelor. Proprietarul se mulțumea cu cele două paturi de lemn, cu scaunele, cufărul și masa pentru chiria ce i a datora, spunea portarul care urcase odată cu noi. Apoi doamna mă rugă foarte convinciosă, să prețuiesc saltelele, cearceafurile, perdelele și păturile. Pe cinstea mea ți-o spun, domnule, deși meseria mea este să cumpăr ieftin și să vând scump, când am văzut-o pe domnișoara aceea cu ochii plini de lacrimi și pe mama care cu toată stăpânirea de sile părea că își înghite plânsul, am prețuit obiectele doar cu 50 de franci mai puțin decât puteam lua pe ele. Vă jur, domnule, băm am și cosimțit să le servesc, să cumpăr și micul birou, deși nu intram în vederile mele. Ți-cumpăr eu, domnule Buvar? Cu atât mai bine, domnule, fiindcă mi-ar fi rămas multă vreme în spinare. Nu-l cumpărasem decât pentru a-i face un serviciu betei doamne. I-am spus, deci, prețul pe care îl oferam pentru toate aceste obiecte. Mă așteptam să se tocmească, să ceară mai mult. E bine, mi-am dat seama. Și din asta că nu era o doamnă de rând, sărăcie boierească, domnule, ce vrei. I-am spus deci, atât a faci? mi-a răspuns, Bine, să mergem la dumneata să îmi plătești, deoarece. Nu mă mă voi înapoia în această casă." Apoi spuse fetei care ședea pe cufăr și plângea. Claire, ia pachetul." Am reținut numele, o cheamă Claire. Tânăra domnișoară se ridică, dar trecând pe lângă birou, iată că genunchi în față și început să plângă cu sughițuri. Copila mea, curaj, ne vede lumea." O mama cu glas căzut, ceea ce totuși nu m am piedicat să aud. Înțelegeți, domnule, erau oameni sărași, dar mândri. Când doamna mi-a dat cheia micului birou, am văzut și în ochii ei înroșiți o lacrimă. Părea că-i sângerează inima în clipa când se despărțea de mobil aceea veche, dar încerca să-și țină firea și să rămână demnă în fața străinilor. În sfârșit, îi spuse portarului că-i voi veni să ridic. Tot ce nu păstra proprietarul și ne-am întors aici. Tânăra domnișoară dădu brațul mamei, ducând micul pachet în care se afla tot ce mai aveau. Le-am numărat banii, 350 de franci. Și de atunci nu i a mai văzut. Dar cum se numeau? Nu știu, nu știu, asta nu știu. Doamna vându-se lucrurile în prezența portarului, nu mai interesa numele ei. Ce vindea, îi aparținea. Și nu a luat adresa. O, nici asta nu știu. Fără îndoială că cei din vechea locuință probabil că o cunosc, nu? Nu, domnule. Când m-am înapoiat să iau lucrurile, portarul mi-a spus vorbind despre ele. Erau persoane foarte liniștite, foarte respectabile și foarte nenorocite. Numai de nu li s-ar fi întâmplat ceva rău. Așa par oarecum împăcat cu soarta, dar în fundul sufletului cred că sunt disperate. Și unde s-au dus să locuiască acum? L-am întrebat pe portar. Mi-a spus, nu știu nimic. Am plecat fără să mi-o spună. E, e sigur că nu se mai înapoiază. Bun, vă mulțumesc pentru informația dată. Iată banii. O, oh, 50 de franci? Să vă dau restul, domnule. Unde găsim o curăță să ducem lucrurile? Dacă nu e prea departe, un curăcior pe două roți, împins de un om, va ajunge. E unul al lui je Jérôme, aici aproape. El face de obicei întotdeauna aceste drumuri. Ce trebuie să aveți, domnule? Strada Templului numărul 17. Strada Templului numărul 17? Oh, bine, o știu, știu, știu unde. Ai fost vreodată pe acolo?" De mai multe ori. La început am cumpărat haine vechi de la una care împrumută cu și care locuiește acolo. E adevărat că n-are o meserie care să-ți facă cinse, dar asta nu mă privește. Ea vinde, eu o cumpăr, suntem chit. Altă dată, nu sunt nici șase săptămâni, mi se pare că de atunci, m-am dus pentru mobila unui tânăr care locuia la al patrulea etaj și care s-a mutat. Domnul François Germain, poate?" Chiar el, îl cunoașteți?" Da. Și încă cum din nefericire. Nu și-a lăsat în strada templului noua lui Adresă și nu știu unde să-l găsesc. A, dacă nu-i decât atât, pot să vă scot eu din încurcătură, domnule. Știți unde stă? E, nu chiar unde stă, dar știu unde îl puteți găsi în mod sigur. Unde? La notarul la care lucrează. La notar? Da, care stă în strada să Domnul Jacques Ferrand? Chiar el. E un om sfânt. Are un crucific și lemn sfințit. În biroul lui miroase de pac, ai fi într-o sacristie. Dar cum ai aflat că domnul Germain lucrează la acest notar? E, iată cum. Acest tânăr a venit să-mi propună cumpărarea întregului său mobilier. Și de rândul ăsta, cu toate că nu intră în vederile mele, am luat toată mobila și am vândut-o cu bucata. Asta-i convenea acestui tânăr și eu voiam să-l servesc. Îi cumpăr deci mobilierul de holtei? Bine. Îl plătesc? Bine. Se vede că a fost mulțumit de mine, fiindcă după 15 zile reveni să cumpere o garnitură de pat. Îl însoțea un comisionar cu un cărcior pe două roți. Împachetăm totul, dar iată că în clipa când trebuie să plătească, își dă seama că uita se punga acasă. Părea să fie un om atât de cinstit încât i-am spus. Ia totuși lucrurile. Trec eu pe la dumneata pentru bani. Foarte bine mi-a spus, dar nu sunt niciodată acasă. Vin o mâine dimineață în strada Sainție, la domnul Jacques Ferran, notar, unde lucrez și îți voi plăti. M-am dus acolo a doua zi, mi-a plătit. Dar ce mi s-a părut curios e că și-a vândut mobilierul ca să-și cumpere altul după numai 15 zile. Rudolf crezu că ghicește și ghici chiar rostul acestei ciudățenii. Germain vroia să-i se piardă urma ca să scape de mizerabilii care îl urmăreau. Temându-se fără îndoială că mutarea lui avea să-l îndrepte către noua lui locuință, a preferat să ocolească această primejdie vânzându-și mobile și cumpărându-și altele. Rudolf tresări de bucurie gândindu-se la fericirea doamnei Georgei, când în sfârșit își va regăsi fiul pe care îl căutase atât de mult și zadarnic. Rigolese înapoi curând vesela și surzătoare. Ei bine când ți-am spus! Nu m-am înșelat! Am cheltuit cu totul 640 de franci și morelii vor fi chiverniseți ca niște prinți. Uite, iată pe negustorii care-i sosesc! Cât sunt de încărcați! Oh, foarte bine! Nimic nu le va lipsi morelilor! Au tot ce le trebuie, până și un grătar, două tigăi cositorite, ca și noi, și un ibric de cafea. Mi-am spus, dacă vrem să facem lucrurile cum trebuie, apoi să le facem din plin. Și pentru toate astea, am pierdut cel mult trei ceasuri. Dar plătește repede, vecine, și să plecăm. Nu, nu. Rudolf plăti și, însoțit de Rigolet, părăsi bazarul. Rigolet și Rudolf se îndreptară spre casa din strada templului și intrară în loja portarului Pipel, care stătea de vorbă cu soția lui. Toți așteptau sosirea mobilelor, cumpărate pentru a fi urcate în camera lui Rudolf. Deodată, acea rumoare nedeslușită care însoțește o agitație a mulțimii, se stârni în stradă. O mare e la intrare, în alee, și loviturile de patru de pușcă răsunară pe caldarâmuri din fața intrării. Un comisar de poliție, ușor de recunoscut după șarfa care se zărea de sub vestonul negru, Intră în lojă. Înfățișarea lui era gravă, demnă și severă. Locuiește în această casă numitul Jero Morel, lucrător șlefuitor? Da, domnule comisar, răspunse doamna Pipel, luând poziția de drept. Dumă te rog, la locuința lui. Morel șlefuitorul? E mielul lui Dumnezeu, dar nu-i în star? Jerome? Locuiește aici sau nu? Aici este domnule comisar, aici, împreună cu familia lui, într-o mansardă sus. Măi băieți, voi stați jos și așteptați-mă. Justine, trimite să aduc o trăsură. Domnule Pipel, condumă, te rog, la domnul Morel. Dacă n-aveți nimic împotrivă voi, înlocui eu pe soțul meu care nu se simte prea bine. Dumneata sau soțul mintale talele perfecte perfect egal. Să mergem! Și urmat de doamna Pipel, început să urce scara, dar curând se opri după câțiva pași, văzându-se urma de Rudolf și de Rigolet. Cine sunteți și ce doriți voi? Sunt doi cheriași de la al patrulea. Scuzați-mă, domnule, nu știam că sunteți de aici. Veți găsi o familie disperată, domnule comisar. Nu știu ce nouă lovitură l-amenință pe acest nenorocit meșteșugar, dar a fost crunt încercat în noaptea asta. Una din ficele lui, stovită de boală, a murit sub ochii lor de frig, de mizerie. E posibil? E adevărat, domnule comisar. Dacă nu era domnul care vorbește și care e regele chiriașilor mei pentru că a salvat prin binefacerile sale pe domnul bietul morel, de la închisoare, toată familia șlefuitorilor ai fi murit de foame... Nimic mai simplu, domnule. O persoană miloasă aflând că Morel, de-a cărui cinste și onoare mă fac chezaș, se află într-o situație pe atât de grea, pe atât de nemiritată, m-a însărcinat să achit o poliță, pentru care portării voiau să-l bage la închisoare. Nu mă îndoiesc de cinstea lui Morel, dar îmi pare rău că am de îndeplinit o însărcinare dureroasă în fața dumneavoastră care vă interesați atât de mult de această familie. Ce vrei să spuneți, domnule? După serviciile pe care le-ați făcut Moreilor, după limbajul dumneavoastră, domnule, văd că sunteți un om distins, neavând niciun motiv să ascund mandatul pe care trebuie să-l execut. Vă voi mărturisi că e vorba de arestarea lui Izei Morel, fica șlefuitorului. am de ce este învinuită? E bănuită de prun cucidere. Ea? Bietul ei, tată. Din cele ce mi-a spus, înțeleg că în prejurări destul de triste în care se află meșteșugarul, această nouă lovitură va fi pentru el groaznică. Din păcate, trebuie să execut ordinele primite. Dar poate că e vorba numai de o simplă presupunere. Desigur că lipsesc dovezile. Nu vă pot da mai multe amănunte. Justiția a fost zizată de această crimă, sau mai bine zis, de această acuzare prin declarația unui om respectabil în toate privințele, stăpânul lui Zei Morel. Jacques Ferrand, notarul? Da, domnule, dar pe ce această revoltă? Domnul Jacques Ferrand e un mizerabil. Îmi pare rău, domnule, că nu cunoașteți persoana de care vorbiți. Domnul Jacques Ferran, e omul cel mai onorabil din lume. Vă repet, domnule, că acest notar e un mizerabil. A vrut să-l bage în pușcărie pe Morel pentru că fica lui a respins propunerile infame. Dar Luiza nu e urmărită numai în urma denunțului acestui om. Să recunoașteți, domnule, că spusele lui merită prea puțină crezare. nu încăderea mea și nu-mi convine să discute meiurile declarațiilor domnului Feran. Justiția e de această afacerile. Tribunalele vor hotărâ că despre mine am ordinul să aretesc pe Luisa Morel. Și-mi execută mandatul. Aveți dreptate, domnule. Îmi pare rău că e o pornire de indignare. Poate îndreptățită. M-a făcut să uit că nu era nici locul, nici momentul să încep o discuție în acest fel. Un cuvânt numai, domnule comisar. Corpul copilului mort, asta noapte, a rămas în mansardă. Am oferit acestei familii camera mea pentru au o cruțader dureroasă a acestui cadavru. Așa că îi veți găsi pe șlefuitor și probabil și pe fica lui la mine. Dar vă implor, domnule, în numele omeniei, să nu smulgeți brusc pe Luiza din mijlocul acestor nenorociți. abia ieșiți dintr-o situație îngrozitoare. Morel a suferit atâtea emoții noaptea asta, încât mintea nu iar mai rămâne întreagă. Iar soția lui... Ieșea grav bolnavă. O asemenea lovitură ar, ar ucide-o. A amândoi pe palierul etajului al patrulea, în fața odăi în care se afla instalată temporar familia șlefuitorului. Deodată ușa se deschise. Luiza, palidă, plânsă, ieși repede. Adio, tată! Adio! Mă voi înapoi, dar acum trebuie să plec. Luiza! Luiza, fata mea, ascultă-mă. Ah, nu sunt dumneata ești, domnule, salvatorul nostru. Ajută-mă să opresc pe Luiza să pleci. Nu știu ce are, mi-e teamă de ea, vrea să mă lase. Nu-i așa că nu mai trebuie să se înapoieze la stăpânul ei? Nu mi-ai spus chiar dumneata că Luiza nu o să mă părăsească niciodată. Asta va fi răsplata suferințelor mele. Ah, Față de această fericită făgăduială marturisesc am uitat o clipă de moarte amicii mele adele așa că nu mai vreau să mă despar de tine luiza niciodată niciodată rămâi luiza te numești luiza morel da domnule Dumneata e jerom tatăl ei da domnule dar intră aici cu ficad mitale intră aici cu ficad mitale știu cât ești de și de nefericit, dar cu părere de rău ți-aduc la cunoștință că numele legii trebuie să o arestezi pe fica S-a descoperit totul. Sunt pierdută. Ce spui? Ce spui? Vai, ești nebună. De ce e pierdută? Să fie arestată? De ce să fie arestată? Cine te arestează? Eu, în numele legii. Vai, cât sunt de nenoroțit. De nenoroțită. Cum? În numele legii! Date ce să fi arestată fica mea în numele legii? Răspund eu de Luiza! E fata mea, e fata cinstită! Oh, nu e așa, Luiza? Cum să te aresteze când îngerul nostru bun, iată-l aici, ne-a ajutat să ne resemnăm de moartea micii noastre Adela? Haide! Asta nu e cu putință. Vedeți, domnule comisar, e o greșeală. Trebuie să fie o greșeală. Din nefericire, nu e nicio greșeală. Luiza Morel, i-ați rămas bun de la tatăl dumitale. Îmi răpiți fata? Îmi răpiți fata? Liniștește-te, domnule Morel. Hai răbdare. Fica dumitale îți va fi readusă acasă. Nevinovăție ei va fi dovedită fără îndoială. Cred că nu e vinovată. Vinovată? De ce? Ah, dar banii aceia. Banii de azi de dimineață, lui Izo. Eu, tată. Eu să fur. Eram sigur. Vedeți, domnule, cum e neagă și n-am mințit niciodată. Pot să vă jur. întrebați pe cei care o cunosc, vor spune același lucru. Ea să mintă. Ah, e prea mândră pentru așa ceva. De altfel, poliția a fost. Plătită de binefăcătorul nostru, aurul acela, ea nu-l va păstra, îl va înapoia persoanei care l-a împrumutat cu condiția să nu să nu numească. nu e așa luiza Fica dumitale nu este învinuită de furt. ne, dar de ce e învinuită atunci? Eu, tatăl ei, vă jur că orice ar fi acuzată e... Inocentă și nici eu, în toată viața mea, n-am mințit niciodată." Ce nevoie e să cunoști această îmbinuire? Persoana care se interesează atât de mult de voi, o va ocroti și de, de acum înainte pe fica dumii Haide, curaj! Pronia cerească nu vă va părăsi nici de rândul acesta, domnule More." Domnule comisar, domnule comisar!" Puneți mi cel puțin pentru ce e învinuită, vreau să știu tot, Luisa. Vrei să vorbești? Hai, vorbește! Fica dumitale e acuzată de pruncuncidere. Nu, nu, nu, nu înțeleg, vă... Fica dumitale e învinuită că și-a ucis copilul, dar nu s-a făcut încă dovada că a comis cu adevărat această crimă. Vai, nu-i adevărat, domnule, nu-i adevărat. Vă jur că era mort. Nu mai răsufla! Era înghețat. Mi-am pierdut capul. Uh, copilul tău, mizerabilo! Mizerabilo, copilul tău! Iartă-mă, tată, iartă-mă! Domnule comisar, luați-o cu dumneavoastră pe această creatură! Nu mai e fica mea! Tata, ascultă-mă! Ascultă domnule comisar, luați-o! Luați-o odată! predau! Ah, Luisa! Ascultă, domnule Morel și nu fi neîndurător! Ia, doamne, ia! Ah, Luisa m-a dezonorat! O infamă! O infamă! Și dacă s-a necinstit ca să te salveze. Notarul! A, notarul! Nu se poate! Voia să mă bage la închisoare de dimineață! Deci, nu e el! Oh, cu atât mai bine! Cu atât mai bine! Nu are nici măcar o scuză pentru greșeala făptuită! Nu sunt cu nimic amestecat în, în dezonoarea ei! Pot să o blestem fără nicio remușcare. Tată, nu mă de ma! Dumitale, să voi spune totul. Nu mai dumitale singur, și vei vedea nu, dacă. Nu, vei vedea dacă nu merit nu, iertarea dumitale. Nu, Ascult-o măcar din milă! Ce poate să-mi spună de călășie ei va fi aflată de toată lumea! Aștept! Aștept! Domnule comisar, fie vă milă! Lăsați-mă să spun câteva vorbe tatălui meu înainte de a-l părăsi, poate, pentru totdeauna. Și în fața dumitale, Salvatorul nostru, voi vorbi, dar numai în fața dumitale și a tatălui meu. Consim, domnule Morel, fii veioare oare atât de neîndurător? Refuz această ultimă consolare a copilului dumitale. Dacă socoți că-mi datorezi vreo recunoștință pentru binefacerea pe care vi le am făcut, acceptă rugăciunea fiicei dumitale. Bine. Bine. Dar unde putem merge? Familia dumitarii e alături. Unde să mergem? Unde? Sus? Acolo sus în mansardă. Lângă trupul fiicei mele. Locul este bine ales pentru această spovedanie, nu e așa? Domnule, vă rog în interesul acestui bietată să nu prelungiți convorbirea. Avea dreptate când spuneați Adinaor că mintea nu l-ajută chiar așa de mult. Privirea lui aproape ca unui nebun. Vai, domnule, ca și dumneavoastră mă tem de o nouă și curaznică nenorocire. Voi scurta cât se poate de mult această sfâșietoare despărție. Crud și sumbru spectacol, în mijlocul mansare pe care am descris-o mai sus, se odihnea pe patul idioatei trupul fetiței care se sfârșise din viață în dimineața aceea. O fâșie de ce acoperea. Puțina lumină care trecea prin ferăstruică angustă proiecta pe fețele celor trei actori ai acestei scene, reflexe și umbre, aspru conturate. Rudolf, în picioare, rezemat de zid, era penibil, impresionat. Morel așezat pe marginea mesei sale de lucru, cu capul plecat, cu brațele atârnându i în jos, cu privirea fixă, sălbatică, nu-și lua ochii de la salteaua unde zăcea rămășițile micii sale Adela. La vederea cadavrului, mânia, indignarea șlefuitorului slăbiră și se preschimbară într-o tristețe și o amărăciune indescriptibilă. Puterile îl părăseau, era doborât de această nouă lovitură.